Kérdezi, amint meglátja az arcomat. Nem tűnhetek túl nyugodtnak. Képtelen vagyok leülni, a kezemet tördelem folyamatosan. Elmondok valamit, de meg kell ígérned, hogy nem oktatsz ki, rendben? Kelletve ugyan, de bólint. Be kell neki számolnom mindenről, ahhoz, hogy átfogó képet kapjon a problémámról. Tudod, hogy egy ideje Viktornak dolgozom a kaszinóban. Nos, eddig minden rendben volt, de tegnap este.